Jurnal 1935-1944 de Mihail Sebastian, caseta 7, fața A. Rezistența polonezilor la Varșovia zice Mircea, este o rezistență iudaică. Numai jidanii sunt în stare să șantajeze cu femeile și copiii aruncați în plină linie, pentru ca să abuzeze astfel de scrupulele germane. Germanii n-au niciun interes să distrugă în România. Numai o politică pro-germană ne poate salva. Numai un guvern George Brătianu naie Ionescu e o soluție. Sovietele nu mai sunt o primejdie, căci, pe de-o parte, au renunțat la comunism, iar comunismul, de altfel să nu uităm, nu este tot una cu marxismul și nu este neapărat iudaic, iar, pe de altă parte, ele, sovietele, au renunțat la Europa și se îndreaptă exclusiv spre Asia. Ceea ce se întâmplă la frontiera din Bucovina e un scandal, căci noi valuri ovreiești pătrund în țară, decât o Românie încă o dată invadată de jidani, mai bine un protectorat german. Comarnescu mă asigură că mi-a reprodus textual vorbirea lui Mircea. Acum înțeleg perfect de ce cu mine e atât de reticent când e vorba de politică și de ce pare că se refugiază în metafizică pentru a scăpa de ororile politicii. Iată, iată cum gândește fostul tău prieten Mircea Eliade. Joi 21 septembrie 1939. Eram la tribunal așteptând mi rândul la o amânare, când o femeie cu fața palidă de spaimă s-a înclinat peste banca avocaților și a șoptit nu știu cui. L-au împușcat pe Armand Călinescu. S-a transmis la radio. Am luat un taximetru și am fugit spre casă, unde i-am găsit pe toți, jos la pascali, afolați în jurul aparatului de radio, care însă transmitea un program normal de muzică. Ce se întâmplase? Cu jumătate de oră înainte, speakerița își întrerupsese emisiunea cu un țipăt de groază, după care spusese în grabă câteva cuvinte neclare despre uciderea primului ministru. Pe urmă a urmat o pauză și programul a fost reluat, un speaker spunând că, din cauza unui incident regretabil, emisiunea a fost întreruptă. Eram convins că totul n-a fost decât o farsă. Rosetti, întrebat la telefon, era de aceeași părere. În orice caz nu știa nimic. Am ieșit în oraș și nicăieri nimic nu indica nici cel mai mic semn de neliniște. Ziarele de după masă apărute la ora 4, normale. Totuși, ajuns acasă în calea Victoriei, primesc telefonul Alicei Teodorian, care deține știrea chiar de la cumnata lui Armand, pe care și eu am cunoscut-o mai alaltă ieri la ea. Da, Armand a fost ucis azi pe la 1 jumătate în mașina lui, cu mai multe focuri trase de o echipă de legionari care aștepta să răsosirea automobilului sub un car de lemne. În același timp, o altă echipă năvălea la postul de radio și transmitea știrea. Și unii și alții au fost prinși, dar Armand e mort. Dacă e adevărat, situația e dezastruoasă. Nu e vorba numai de situația internă. Ea, într-un fel sau într altfel ar fi rezolvabilă. Este însă vorba de nemții și rușii care acum ar putea intra în țară ca să facă ordine și să-și protejeze frații de sânge. De la un ceas la altul, de la o zi la alta, putem pierde totul. Adăpost, pâine, bruma de securitate pe care o mai avem, viața. Și nu e nimic, absolut nimic de făcut. E o minunată zi de toamnă plină de soare stau pe terasă pe șezlong și mă uit la orașul ăsta care se vede așa de frumos de sus. Străzile sunt animate, automobilele circulă, sergenții de stradă sunt la postul lor, oprind și liberând circulația, prăvăliile sunt deschise, nimic nu pare deranjat din mecanismul acestui mare oraș și totuși undeva în însuși centrul acestui mecanism s-a dat o lovitură teribilă, lovitură care nu se simte încă. Suntem parcă într-un oraș dinamitat, care va sări în aer peste 5 minute, dar care deocamdată continuă să trăiască inconștient, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Am văzut adineauri venind spre casă un grup de refugiați polonezi. Erau îmbrăcați ca vai de lume, purtau câte un prăpădit rucsac în spinare, dar trăiau, înțelegi, erau vii, erau salvați. Poate că nici atât nu vom putea fi noi, Benu, mama, papa, eu, astă seară, mâine, poi mâine, poate nici atât, niște refugiați scăpați din incendiu cu viață, cu nimic mai mult decât cu viața. Eu sunt probabil din oamenii făcuți să aștepte moartea cu resemnare, să o accepte. Nu văd niciun gest de apărare pe care l-aș putea schița, nu-mi trece prin minte niciun gând de fugă de refugiu. Sâmbătă 23 septembrie 1939 Asasinii, șase sau nouă, nici până acum nu știu, au fost executați chiar pe locul crimei și pe urmă lăsați acolo pe trotuar, o zi și o noapte, cu o placar de la căpătâi, trădător de țară. Am fost ieri dimineață până acolo, dincolo de podul Elefterie. Mii de oameni veneau cu tramvaie, cu mașini, cu autobuze sau pe jos. Eram parcă într-un imens bâlci. Se râdea, se glumea. O companie din regimentul meu abia reușea să țină lumea la oarecare distanță de cadavrele executaților. Dacă aș fi fost concentrat, gândește-te că aș fi putut fi și eu acolo de gardă. Cine nu răzbea până în primul rând, nu vedea nimic. O cucoana de lângă mine zicea, ar trebui să se ție ordine, să ne pună pe două rânduri să vadă fiștecare. Oamenii din împrejurim aduseseră răscăr de lemn și, cine voia să vadă mai bine, plătea doi lei ca să se urce și să privească de sus, peste rânduri. Nu face, zicea un tip care plătise doi lei, dar se dezamăgit. Nu face, nu se văd decât picioarele. Totul mi s-a părut atroce, umilitor, deșănțat. Se pare că același spectacol s-a repetat în tocmai la Craiova, la Ploiești, la turnul Severin. Radio Londra zicea aseară că sunt zeci de executări. Se șoptește încă că nu sunt zeci, ci sute. Ba chiar se precizează patru sute. Se pare că toți legionarii din lagăre și închisori au fost împușcați. Ce s-a întâmplat oare cu Naie? Rosetti a întrebat și i s-a spus că e dispărut de două zile. Dispărut ce însemnează? Fugit? Dus în altă parte și ținut sub pază? Împușcat? Am telefonat la Mircea, îngrijorat și de soarta lui. Mi-a răspuns chiar el la telefon și i-am vorbit despre corectura unui articol al lui pentru revistă. Dar ce vroiam să aflu, aflasem. Trăiește! Se pare că atentatul fusese plănuit în momentul în care nemții se îndreptau vertiginos spre frontiera polonoromână. Ei, aflându-se sus în nordul Bucovinei, nimic n-ar fi fost mai simplu decât să intre în țară în momentul asasinării lui Armand, mai ales că în același timp se organizase un complot al românilor bucovineni, care astfel ar fi fost liberați de frații lor. Totul ar fi trebuit să semene perfect în intenții și execuție cu asasinarea lui Dolfus. Notă. Cancelarul Austriei ucis în iulie 1934 în urma unui puci nazist. Am încheiat nota. Ceea ce a stricat planurile a fost neașteptată a intrare rusească în Polonia și mai ales cu totul neașteptat lor înaintare pe granița polono română, fapt care exclude o frontieră a noastră comună cu nemții. E singurul lucru care deocamdată ne scapă de un dezastru imediat. Sunt încremenit. Nu e nimic de gândit, nimic de prevăzut. Să așteptăm și, dacă se poate, să nu ne pierdem prea mult capul. Luni 25 septembrie 1939 M-am întors seara acasă cu inima grea, terrificat și de tot ce se întâmplă și de tot ce se mai poate întâmpla. Numărul morților e încă nesigur. mii. Notă. care presali la asasinarea primului ministru Armand Calinescu au fost împușcați 252 de legionari, printre ei și doi foști membri ai Asociației Criterion, Mihai Polihroniade și Al Cristian Tel. Am încheiat nota. La cu sărat, mișu polihroniade, tel și ceilalți împușcați noaptea la două, cu mitraliera, zice Nina, și pe urmă aruncați în curtea închisorii ca să-i vadă lumea. În mai toate orașele, același lucru. Cel puțin așa se spune. Costandache, notă, vei Costandache, gazetar, Onicescu, veniți din locuri diferite, spun mereu prin Nina că au văzut cu ochii lor. Marieta Sadova, ieri la repetiția spectacolului de la studio, în cabina ei, în lacrimi, zicea că toți copiii de la Ciuc au fost împușcați. De asemenea cei de la Vaslui. Între ei, Belgia, Gârcineanu. Până seară, se ca asigură împușcarea lui Naie. Rosetti, văzut pe seară la Camil, o confirma. Abia mai târziu, noaptea, mi-a telefonat că totuși Naie e în viață. Acasă la el, bolnav în pat, dar viu. Nu pot judeca politic drama asta. Sunt omenește îngrozit. Știu bine că toți oamenii ăștia, toți la oaltă și fiecare în parte, ar fi asistat nepăsători la o teroare legionară și n ar fi ucis cu cea mai mare nepăsare. Mai știu că orbirea lor mergea până dincolo de orice limită. Totuși, totuși, mă simt trist, bătut, cuprins de un dezgust amar. Am rămas acasă singur aseară ca și seară și primul lucru pe care l-am făcut, regăsindu-mă în odaia mea, a fost să ascult încă o dată andantele de Mozart, pe care îl am încă la mine și care îmi servește de refugiu. Pe urmă, am citit din istoria evreilor de Dubnov, pagini despre Veneția, Padua, Praga, Viena și Frankfurt, în secolul XVI. Simțeam citind că mă departez în timp. E bine să știi că ești dintr-un neam care, de-a lungul veacurilor, a văzut multe, unele mai groasnice chiar decât cele de azi. Mișu de martir al unei cauze politice? Nimic nu-l destina pentru asta. E o eroare, e un malantandiu, e o glumă tragică. Nu, n-a vrut asta, n-a crezut asta, nu și-a imaginat vreodată asta. Cum face viața din noi mai mult decât vrem sau putem să fim? Ce puține lucruri depinde efectiv de noi, ce angrenaj de consecințe depărtate, nevăzute, este într-un gest al nostru, într-un incident, într-o întâmplare. Băiatul ăsta a vrut un scaun de deputat, cel mult unul de subsecretar de stat și iată-l că sfârșește ca un revoluționar. Până în ultimul moment, cred că n-a înțeles de ce lucrurile au luat această întorsătură și de unde anume au început să alunece. Am fost după masă la Mircea. O văzusem dimineața pe Nina la fundație, palidă, plânsă, frângându-și mâinile. Îl omoară pe Mircea. Nu-l lăsați să-l omoare pe Mircea. M-am dus la ei fiindcă știu că acum nimeni nu are curajul să-i vadă. Totul ne desparte, desigur, absolut totul, dar îmi spuneam că îi va da puțin curaj faptul de a sta de vorbă cu cineva, fie chiar și cu mine. L-am găsit mult mai calm, mai liniștit. Roseti va vorbi cu Ralea, cu Yamandi și poate chiar mai sus, pentru a-l pune la adăpost pe Mircea. N-am lamentat împreună, dar fiecare în alt fel. Mi se pare că eu am mai multă îndreptățire morală să fiu dezolat decât el, fiindcă el, într-un fel sau altul, a vrut, a consimțit. Astăzi însă atitudinea lui e prăpăstioasă. Atitudine e prea mult spus. Resturi de atitudine, furii abia reținute, repulsii adânci, o ură teribilă care ar vrea să strige și nu poate. Mi-a spus că represiunea de acum e criminală, acum când dușmanul e la hotar. Dar asasinarea lui Armand Călinescu nu s-a făcut tot cu dușmanul la hotar? I-am pus întrebarea și a ridicat din numeri. Nu m-am dus la el ca să discut și nici ca să am dreptate. Nu o să încheiem socotelile între noi acum, poate mai târziu, după ce totul se va fi depărtat, dacă vom mai fi în viață. Am impresia că ce așteaptă el acum, ca un fel de disperată răzbunare, este o invazie germană sau rusă. Cred în viitorul poporului român, zicea, dar statul român trebuie să dispară. Am plecat de acolo iritat. Încercarea mea de a comunica cu el, de i fi de folos, de l face să simtă că nu e părăsit, e ratată. Miercuri, 11 octombrie 1939. Scrisoare tulburătoare de la Dinunoica. Îi scrisesem în numele lui Rosetti, propunându-i să-și teza la fundații. Răspunde refuzând, nu vrea să aibă nimic comun cu fundațiile. Nu ne-am mai văzut de mult, dragă Mihai, și nu mai știu în ce grad, în ce hal am voluptatea refuzului. Cum să nu mă încânte acum voluptatea de a refuza unul din lucrurile la care țineam mai mult? În același timp, i-a scris și lui Rosetti, scrisoare pe care am citit-o azi dimineață. Fără ostentație, fără bravură, cu o totală simplicitate, refuză. E felul lui de a se desolidariza de tot ce s-a întâmplat. E felul lui de a rămâne credincios ideilor lui. Sunt aceleași idei care pe Mircea, de exemplu, nu-l obligă la nimic, dar care pe Dinu Noica îl constrâng să-și modifice viața, gesturile, comportarea zilnică. Luni 16 octombrie 1939 Leni s-a culcat cu frumosul Bubi, cel puțin așa pretinde Zoe. Zoie e moartă după frumosul Bubi, cel puțin așa pretinde Leni. Eu le ascult pe amândouă și râd. E un lanț de comedii în care fără voia mea sunt și eu o verigă. Frumosul Bubi primește confesiuni și de la una și de la alta, aflând că și eu la rândul meu m-am prăpădit ba după Lenny, ba după Zoe. Întreaga poveste seamănă cu un vodevil în care mi se pare că nu joc rolul cel mai avantajos. Rolul tenorului e ocupat, toate însă sunt vechi de câteva luni și eu le aflu abia acum, cu destulă liniște ca să pot oricum zâmbi. Zia admirabilă de toamnă, după câteva săptămâni întunecate. Aș vrea să stau pe șezlong la soare sau să mă plimb undeva pe crestele de la stână sau să fiu la Balcic, la Ponton. Războiul există mereu, dar undeva departe de noi, pe alt continent. Miercuri, 18 octombrie 1939. 32 de ani. Mă simt bătrân, urât, uzat. Nu-mi face nicio plăcere să mă uit în oglindă. E una silă de omul ăsta palid, cu ochii vineți, cu o care se accentuează și totuși cu încă nu știu ce aer de tinerețe ostenită. Încerc să nu mă gândesc la viața mea, nici la cea care a trecut, nici la cea care vine. E un sentiment de inutilitate care mă disperează și pe care vreau să-l ocolesc să-l uit. A fost ieri Lenny aici și am lăsat-o să-mi vorbească din nou despre afacerea Bubi, Zoe, Lenny, eu. Încă o dată a trebuit să observ ce comedie e în acest cadril. Nu pot totuși spune că n-am rămas pe urmă cu o strângere de inimă, cu un sentiment de jenă pentru tot ce a fost, pentru tot ce n-am bănuit. Vreau să plec la predal săptămâna viitoare pentru 10-15 zile, în care să termin romanul. Rosetti vrea să-l publice el și nu pot să-i-l refuz, deși l-aș fi preferat pe Ocneanu, chiar dacă Bănește ar fi fost mai puțin sigur. Coperta fundațiilor, impersonală, gravă, uniformă cum e, merge foarte bine pentru un studiu sau un eseu, dar mă tem că deservește un roman. Se înțelege însă că niciun considerent, oricât de întemeiat, nu mă va face să-i fiu dezagreabil lui Rosetti, refuzându-i cartea de vreme ce mi-o cere. De altfel, singurul lucru important în această chestiune este ca romanul să apară și cât mai repede. Trebuie să scap de el și am impresia că voi scăpa în același timp de atâtea alte lucruri vechi care să leagă de el. Joi 26 octombrie 1939. Poate că în sfârșit voi reuși să plec duminică după masă la Predeal pentru 5-6 zile și pe urmă din nou pentru alte 5-6 zile. Vor fi de ajuns ca să-mi termin romanul? Nu știu, dar trebuie. Am atâtea lucruri care așteaptă, care mă cheamă. Mă gândesc mereu la piesă, care nu va răbda multă vreme să rămână nescrisă. Mă gândesc din ce în ce mai mult la viitorul roman, care capătă spațiu, se adâncește, devine consistent. Voi locui la predeal dacă plec la Villa Robinson, unde Crăciun îmi va face favoarea de a mă primi numai cu 300 de lei pe zi. Mă gândesc cu plăcere la casa aceea primitoare, luminoasă, aproape elegantă și sper că îmi va fi propice mie și cărții mele. Ultimele zile au fost teribile, am fost obosit ca un cal de căruță. Zilnic treburi în tribunal și nu toate fericit rezolvate, între altele procesul pierdut al lui Leni cu doctorul Șerbescu m-a dezolat, zilnic alergături la imprimerii, alarmat că revista nu va apare din cauza mea la timp. Tot ce fac, birou, tribunal, redacție, fac cu o absurdă încordare, cu neliniște, cu panică, în dezordine, fără metodă, fără stăpânire. Sunt oare într-adevăr incapabil de a pune puțină ordine, nu zic în viața mea destrămată, dar măcar în munca mea? Când mă întorceam acasă ieri, al altăieri, eram nu numai fărămat de oboseală, dar mai ales rușinat de halul în care mă aflam. Sunt așa de aiurit încât nici măcar nu m-am oprit în ultimele zile un moment locului, ca să mă gândesc la Poldi, care probabil în momentul acesta a plecat deja de la show, plecare pe care mi-o anunța într-o scrisoare primită sâmbătă, spre regimentul lui sau în orice caz spre un centru de instrucție, pare se, în Pirinei. Va trebui să iasă întreg din acest război. Aș vrea să înțeleagă că e dator acest lucru. Aș vrea să-i pot spune clar că viața lui, cel puțin față de mama, trebuie să o răscumpere și pe a mea, care oricum e pierdută. Puțină muzică. Enes cu sonata de Frank, două de Beethoven, una de Mozart, una de Bach, una de Foré. Un concert Brandenburghez mi se pare al cincilea, Sinfonia a patra de Brahms, ca niciodată frumoasă, și o plimbare de două zile la câmpul lângă cu Rosetti, pe un timp miraculos de toamnă glorioasă, au fost singurele mele odihne uitări. Predal, duminică 29 octombrie 1939 Vila Robinson. Sunt în camera lui Suchianu de acum doi ani. În toată vila mai e un singur locatar, un diplomat italian, pare se. În liniștea asta sper să pot lucra. Vin foarte obosit cu nu știu ce apăsare la inimă. Sunt cardiac, mereu mă întreb. Dar, cred, mă voi odihni și voi scrie în același timp. Ce mă destreamă la București e dezordinea, alergăturile. Azi dimineață la SSR adunare dezgustătoare. Dacă n-ar fi fost candidatura lui Ralea, retrasă totuși în ultimul moment, democrația ăștia fug de rup pământul când e o primește. nici nu m-aș fi dus. Herescu președinte. E comic. Notă. Filologul N.I. Herescu a fost ales președinte al SSR după moartea lui N.M. Condiescu. Am încheiat nota. Luni 30 octombrie 1939. 12 noaptea. Terminat capitolul 10 pe care îl întrerupsesem la stâna de vale în momentul plecării. Am lucrat toată ziua, de la 9 dimineața până acum, cu două opriri, la prânz și seara, pentru mese și pentru o plimbare de o oră prin predeal. Rezultatul, 10 pagini. E un record. Să nu vorbim însă despre calitatea lor. Nu-mi dau seama cum sunt și aproape că-mi vine să spun că nici nu mă interesează. Vreau să scriu și vreau să termin. Despre rest să aibă grijă, bunul Dumnezeu. Marți 31 octombrie 1939. 3 grade sub 0. Ninge. A nins și ieri dimineață, dar până seara vremea se trăsese înapoi spre toamnă. Acum însă suntem de-a de la în iarnă. Două zile, dacă țin așa, facem ski. Ieri am ieșit în schiuri. De ce e de ajuns să-mi pun bocancii și hainele de schi ca să mă simt mai tânăr? Avem de ieri dimineață un nou locatar în vilă, o femeie destul de tânără, 32 de ani, nu frumoasă de oarecare distinție însă, brună. Citește cărți franțuzești, Sparkenbrock și, mi se pare, ziare poloneze. Poate e o refugiată. Suntem, deci, trei oameni la masă și, pe urmă, în hol, dar nu ne vorbim. Nu pot spune cât e de confortabilă tăcerea asta ce îmi place mai mult în vilă este holul, luminos, cu o fereastră cât un perete, cu fotolii înflorate, cu câteva delicioase litografii. Utrio, Suzanne Valadon, pisaro, desene de Gogh. Seara. Numai șapte ore de lucru și numai cinci pagini scrise. Trebuie să înțeleg că performanța de ieri nu se repetă cu ușurință. Sunt obosit și trebuie să mă opresc. Episodul Gunther e absorbitor. Nu vreau să continui la întâmplare, vreau să văd lucrurile clar. Sunt la mijlocul capitolului 11. Sper să-l pot termina mâine. Miercuri 1 noiembrie 1939. Încep să înțeleg ce înseamnă a te libera de o carte. Oamenii ăștia mă obosesc prin obsesie, mă consumă, mă extenuează. Aș vrea să-i pot uita, aș vrea să scap de ei. Umblu cu ei pe stradă, stau cu ei la masă, adorm cu ei. Uneori mi-e frică să nu-mi scape, să nu-mi fugă înainte de a termina cartea, dar alteori mă gândesc cu plăcere că mă voi despărți de ei, că voi fi liber să-i uit. Încerc să-mi aduc aminte dacă celelalte personaje ale mele din alte cărți m-au obsedat atâta. Nu e vorba de orașul cu salcâmi, pe aceea nu i-am văzut niciodată, niciun moment, dar ceilalți? Nu țin minte dacă mi-au cerut o la fel de mare încordare nervoasă. Dar dacă da, cum de i-am putut uita așa de complet? Cum de mi-au putut deveni atât de indiferenți? Joi 2 noiembrie 1939 am terminat abia acum dimineața capitolul 11. Dacă aș fi insistat, l-aș fi putut termina ieri, dar n-am vrut. Mi era frică să-l continui aseară. L-am scris tot timpul cu o tensiune nervoasă pe care o simțeam copleșitoare. Ca să spun tot, oricât ar fi de copilăros, mă temeam de inima mea, pe care o simțeam zvâcnind ca a lui Gunter, gata să se spargă. Azi dimineață, recitind capitolul, l-am găsit mai puțin arzător, mai puțin intens și, în orice caz, mai puțin demonic decât aveam ieri impresia că este. O noapte de somn rezolvă multe, atenuează multe. Ziua de ieri a început prost, cu o cumplită durere de cap care a durat până pe seară și care mi-a răsturnat orariul de lucru. A trebuit să ies dimineața ca să iau o algocrotină și să fac o plimbare spre Timiș. Am trecut dincolo de monumentul lui Săulescu, abia acum îmi dau seama cât e de oribil, cu pasărea aceea care, privită din spate, pare o cucuvea. Și pe urmă m-am întors spre casă trecând linia ferată. Priveliștea este minunată, cu șulărul și piatra mare în nori, dar cu poalele munților verzi și albi de braz înzăpeziți. Mă simt fericit singur acolo. Abia spre seară mi-am revenit și am putut lucra mai serios. Cinci pagini jumătate scrise, iar azi dimineața alte două, cu care se încheie capitolul început marți. Vineri 3 noiembrie 1939. Capitolul scurt pe care l-am terminat azi dimineață și pe care îl numesc deocamdată 11 bis, are patru pagini. Trei scrise după masă, una terminată în momentul ăsta... L-am scris foarte încet, foarte greu și, înfruntând o mie de obstacole, rămase de altfel nerezolvate. Este, desigur, nerealizat. De altfel, nici nu intra în proiectele mele. De la capitolul 11 trebuie să trec direct la capitolul oratoriului de Crăciun. Am simțit însă nevoia să intercalez un capitol care, fără să reprezinte un episod, adică un moment distinct în povestire, să lase totuși să treagă timp și să distanțeze puțin evenimentele. De la începutul cărții și până aici, faptele se desfășuraseră cronologic zi de zi, aproape ceas de ceas. Avem nevoie aici de o săritură, de o cezură. Este ceea ce speram să mi ofere acest mic capitol neprevăzut. Nu știu dacă am obținut ce voiam. Voi vedea mai târziu. Ier la amiază emoționantă plimbare la peștera, unde iarna este completă. Am fost singur în zăpadă o oră. După masă atac capitolul coborârii la Brașov și al oratoriului de Crăciun, capitol mare cu fapte multe și care angajează cartea în partea ei finală. Nu sunt propriu zis îngrijorat, dar simt oarecare neliniște, puțină teamă. Duminică 5 noiembrie 1939. Capitolul oratoriului de Crăciun are până în momentul ăsta 18 pagini. 5 scrise vineri după masă, 5 scrise ieri, 8 astăzi și bagă de seamă concertul nici nu a început. Nu-mi dau încă seama ce întindere va lua. Scenariul lui însă este stabilit și am impresia că nu voi mai întâmpina dificultățile pe care le-am avut ieri. Așa de stupide că am avut impresia unei zile de lucru pierdută. Aș continua bucuros să scriu acum, dar e trecut de 8 seara, iar trenul meu pleacă la 10 și nici nu mi-am făcut valiza. Îmi întrerup manuscrisul într-un moment în care mă simt antrenat. Sper să regăsesc această bună dispoziție de lucru. Despre rest, poate la București. Ar fi fost o mie de lucruri de notat în legătură cu acest capitol, dar după ce lucrez 8-9-10 ore, simt totdeauna nevoia să iau distanță. Am în astfel să însemn lucruri pe care pe urmă nici nu le mai notez. București, joi 9 noiembrie 1939. Nu mă întreba ce am făcut de luni până azi. N-am făcut nimic. Am fost în București. E de ajuns pentru ca vremea să treacă, fără să știi când și de ce. Nici măcar n-am reușit să pun totul în ordine la revistă. Numărul e stabilit, dar nu am totul în corectură și nici măcar nu știu numărul de pagini care îmi lipsesc. În plus, îmi mai rămâne de scris o cronică și de făcut revista revistelor. Plec mâine la Predal, abia mâine, și las totuși lucrurile încurcate, ceea ce mă vasili să revin foarte curând. Dar ce e deprimant la București sunt telefoanele, ieșirile în oraș, premierele de teatru, invitațiile. În prima zi, mi se părea, în comparație cu viața mea simplă de la Predal, că intru într-o mare casă cu nebuni. Am dat alaltă ieri primele 176 de pagini transcrise pentru tipar. Mai am netranscrise 60 și îmi mai rămân de scris cele 4-5 capitole finale. Predal, duminică 12 noiembrie 1939. Sosit vineri seara, impresie de întoarcere acasă. Toată vila dormea, dar camera numărul 1 mă aștepta luminată. Și, ca să am și mai mult impresia că sunt la mine, pe măsuța de lângă pat, o scrisoare de la Marii Ghiolu. A te întrerupe 5 zile din scris nu însemnează numai a pierde 5 zile de lucru. E ceva mai grav. Pierzi tonul just, te îndepărtezi de oamenii tăi. Tu nu-i mai regăsești, ei nu te mai recunosc. Ieri a mers foarte greu. Îmi pusesem în cap să termin cu orice preț concertul și, după șase ore de lucru, cu un ceas de șezlong la soare pe un timp miraculos, l-am terminat într-adevăr noaptea după 12. Dar n-a dat decât șase pagini și nici nu cred că e reușit. De altfel, poate că în principiu era greu să-l scriu fără să-l ascult. E adevărat că l-am urmărit tot timpul cu partitura în mână, dar ca să-l simt ca lumea ar fi trebuit să-l știu, să-l aud. Am o prea proastă memorie muzicală pentru ca trei audiții, nu cred că am ascultat oratoriul de Crăciun mai mult de trei ori, să-mi fie ajuns pentru a-l avea mereu prezent. Apariția înainte de Crăciun devine improbabilă. Voi avea poate corecturile primelor nouă capitole săptămâna aceasta, dar când voi putea transcrie restul capitolelor și mai ales când voi ajunge să scriu finalul? Poate greșesc vorbind de final. Cine știe dacă nu mai am de aici încolo încă 100 de pagini de scris? În linii mari, planul ultimelor capitole e făcut, dar știu eu ce dezvoltări neașteptate pot interveni? În plus, Miercuri va trebui să fiu din nou la București pentru revistă. Îmi va fi permis vreodată să scriu o carte de la început la sfârșit, fără să o întrerup, fără să o pierd, fără să mă despart de ea. Luni 13 noiembrie 1939. Miraculoasă zi de primăvară, 25 de grade deasupra lui zero. E o lumină tandră, pură, fără melancolie. Am fost dimineața la creasta cocoșului. Pământul era umed, încă de zăpada topită. N-ai fi spus că suntem în martie, dar unde bătea soarele era iarbă și moșchi verde. M-am trântit jos și am stat la soare. Ce ușor regăsesc totdeauna această beatitudine. După masă, din nou o oră pe șeslong la soare." Îmi pierd vremea, dar n-am remușcări. Tot ce am scris ieri, nici cinci pagini, a fost prost. Astăzi simt că va merge și mai greu. Eram săptămâna trecută ca un instrument acordat. Tot ce scriam avea tonul just. Acum mă simt dezacordat. Totul e fals, greoi, neadevărat. Uneori văd lucrurile, le simt, le aud, dar fraza nu mă ajută. de plumburie decolorată, indiferentă. Un moment m-a bătut gândul să mă întorc la București. La ce bun să rămân aici dacă tot nu scriu când acolo mă așteaptă atâtea treburi? Poate că punctele acestea moarte trebuie să le accepți cum accepți o insomnie. Totuși, rămân. Cel puțin până mâine seară. Capitolul oratoriului de Crăciun, în care îmi punem atâtea fiind fiindcă era așa de bogat în fapte și incidente, iese cu desăvârșire ratat. Dar ratat sau nu, măcar să-l termin. M-am decis să-l împart în două. Va forma capitolele 13 și 14. Pe al 13-lea îl consider terminat. Zic îl consider fiindcă în realitate știu bine că-i mai lipsește ceva, dar zadarnic m-am chinuit și aseară și azi dimineață să-i găsesc un moment final fericit. Intru acum în capitolul 14. Nu am niciun entuziasm și nici o încredere. Îl voi scrie cu resemnare. 12 noaptea Totuși, ziua n-a fost chiar atât de proastă cât mă așteptam. Am scris șase pagini și, ceea ce e mult mai important, am descoperit incidente în noi pentru capitolul final al romanului. Capitol final pe care nu-l prea bine până acum, dar căruia azi am putut schița destul de precis și întregul scenariu. Paul o va întâlni încă o dată pe an, în chiar acest ultim capitol, și întâlnirea aceasta va marca definitiv ruptura dintre ei și uitarea. Marți 14 noiembrie 1939. Nu merge, nu merge, nu merge. Toată dimineața am pierdut o scriind și ștergând. Nu m-am ales nici cu un rând care ar fi putut fi reținut. Mă consolam cu gândul că mă voi ratrapa după masă. Așa s-a întâmplat și ieri, dar acum simt că e inutil. Sunt într-adevăr la un punct mort. De ce să mă împotrivesc? La ce bun să insist? Plec la București cu trenul de 5. Mă așteaptă acolo atâtea lucruri de făcut. Romanul rămâne deoparte câteva zile. Poate că între timp drumurile se vor deschide singure. Duminică 19 noiembrie 1939, București. De 5 zile, de când sunt în București, n-am reușit să fac pentru roman aproape nimic. Zile și nopți pierdute. Am transcris doar capitolele 10-13 și le voi trimite mâine la imprimerie. A transcrie pentru mine este o operație strict mecanică. Încă o dată trebuie să constat neputința mea de a modifica un text după ce l-am redactat odată. Nici cele mai simple lucruri nu le pot remedia pe urmă. E inutil și e imprudent, deci să notez pe marginea manuscrisului pasajele asupra cărora îmi promit să revin. Inutil fiindcă această revenire îmi e imposibilă, imprudent pentru că, amăgindu-mă cu gândul că mă voi completa la transcriere sau la corectură, las lucrurile rău exprimate într-un provizoriu pe care voi fi silit mai târziu să-l accept ca o stare de fapt. Poate că ar merita să încerc am mi această incapacitate a mea de a reveni asupra primei redactări. E numai lene? Nu cred. Este ceva irevocabil într-un moment pe care, scriindul l l-am trăit efectiv și pe care nu-l mai pot cu niciun preț repeta. Poate asta explică în același timp și faptul că toate încercările mele de a reface capitolele pierdute au eșuat. Ce am izbutit să-mi amintesc și să scriu acum doi ani, după întoarcerea de la Paris, a rămas așa cum a fost. Insuficient, sec, lipsit de relief, de căldură, de adâncime. N-am putut să adaug nimic, să repar nimic. Este de altfel și marea mea teamă. Mă întreb dacă, în ansamblul cărții, paginile refăcute nu vor forma un lucru pre-inert pentru ca restul să mai poată trăi. Vineri 24 noiembrie 1939. Criza de guvern. Notă. La 24 noiembrie 1939, guvernul Argetoianu a fost înlocuit de un guvern Gheorghe Tătărescu. Am încheiat nota. Criza de guvern care pare să fie mai mult decât o criză de guvern. Se vorbește despre un ultimatum german. Radio Londra pretinde că trupe nemțești sunt masate în Slovacia, gata să ne atace. Nu știu ce va ieși de aici. Din nou, spectrul dezastrelor devine plauzibil. Nu pot pleca la predeal, nu îndrăsnesc să plec. Cine știe ce se poate întâmpla de la o zi la alta, de la un ceas la altul? Voi încerca să lucrez aici. Mă voi ocupa astăzi chiar de capitolul 14. Apariția înainte de Crăciun e foarte, foarte îndoielnică și din cauza mea, care n-am avut destulă tenacitate ca să termin, dar și din cauza imprimeriilor, care, aglomerate, lucrează încet. Mereu mai mult îmi dau seama că a fost o greșeală să dau un roman fundației. Eu, care tipăresc un roman la 3-4 ani, fac prostia de a-l îngropa la o editură, care e mai mult o uzină de tipărit cărți decât o întreprindere care să le lanceze. Fundația tipărește în decembrie 26 de volume. Al meu va fi al 27-lea. Cine să se ocupe de el? Cui să-i pese de el? Am primit în șpalturi numai primele trei capitole. Revoltător de puțin. Lectura lor mă dezolează. Încă o dată capitolele reconstituite îmi fac rău când le citesc. Mi se par stupidă și știu că nu e nimic de făcut. Luni, 27 noiembrie 1939. Poate că nu era momentul să-mi iau un aparat de radio, tocmai acum când trebuie să-mi termin romanul și când ar trebui să nu fac altceva decât să scriu, să scriu, să scriu. Dar era un proiect prea vechi și, dacă iară-l amânam, cine știe când l-aș mai fi realizat. L-am de sâmbătă seara, un Philips mare cu 4 plus 1 lămpi și am ascultat nenumărate lucruri, pe toate lungimile de unde, Bach, Mozart, Beethoven. Ieri de la Paris, concertul pentru pian și orchestră de Schumann, de la Londra, un program Mozart, o sinfonie, un concert pentru flaut și orchestră și, primită ca un semn de bună venire, Kleinenacht muzic. De la Budapesta, o cantată de Bach, de proporțiile unui mic oratoriu. Azi dimineață, de la un post german, ascultat totuși cu remușcare, uvertura la Egmont și, pe urmă, concertul pentru violoncel și orchestră de Bocherini. Și în afară de asta zeci de lucruri mai mici, cam de pretutindeni, iar acum, scrind nota asta, o sinfonie de Mozart de la Budapesta. Dar trebuie să pun fru acestui exces de muzică, să ne întoarcem la roman și să închidem aparatul. Duminică 3 decembrie 1939. Convorbire cu Camil Petrescu azi noapte. Amândoi suntem îngrijorați de situație. Ne întrebăm dacă sovietele, după ce vor lichida cu Finlanda, nu vor veni la noi. Numai Germania ne poate apăra în contra rușilor, zice Camil. În definitiv, ceea ce trebuie să dorim noi este să nu fim împărțiți, să rămânem sub același sceptru. Dacă ne ia Germania pe toți, încă e bine. Situația cehilor, de exemplu, e foarte bună. Mi s-a părut prea gravă fraza lui ca să n-o consemnez textual, cred, aici, deși am atâtea alte lucruri de făcut. Trec peste toate camilismele amuzante de aseară. Sunt obișnuit cu ele și n-aș fi deschis caietul numai pentru ele. Toată greșeala României este că nu l-a ascultat pe Camil Petrescu, care din 1930 a scris că avem nevoie de aviație. Finlandezii înșiși ar fi putut fi salvați dacă ar fi cunoscut articolele lui. El, dacă ar fi ministru, ar îngropa toată România sub pământ și pe urmă să mai poftească rușii să ne bombardeze. Toate astea sunt amuzante, dar nu grave. Zeci sute de asemenea enormități le ascult și le lasă să treacă. Dragă, sunt cel mai mare actor pe care l-a avut lumea de la Garrick. Moasie, ce însemnează Masi, Un actor cu voce plăcută, dar eu, pe lângă vocea intensă, am o colosală putere de expresie. Gândul însă că, în inconștiența lui, omul ăsta, așa de inteligent totuși, poate primi dinainte dominația germană, sceptrul german, cum zice el, ca pe o soluție salvatoare, mi se pare într-adevăr memorabil și pentru cunoașterea lui Camil Petrescu și, în genere, pentru atmosfera acestor zile. 1. Noaptea. Am terminat în fine capitolul 15 început joi seara, când terminasem capitolul 14, de care eram atât de profund nemulțumit, încât mi era și silă să notez ceva despre el. Fapt e că am pus oricum capăt vechimele mele superstiții că pentru a scrie trebuie neapărat să plec din București. Joi eram gata să plec la predeal, dar în ultimul moment m-am decis să fac o încercare, de asta dată îndârgită, de a rămâne pe loc și de a mă supune unui regim serios de lucru. Mi-am blocat telefonul care nu mai sună deloc. Am spus acasă să se spună oricui întreabă de mine că sunt plecat. Nu m-am dus nici la fundație, nici la biroul Roman și astfel apărat am reușit să scriu vineri opt pagini." Mai prost amers ieri, când n-am reușit să scriu decât patru, și la fel de prost azi, scriind tot atâtea. E adevărat însă că eram într-un capitol nesigur, cu care nu contasem la început, al cărui scenariu nu-l făcusem și care, până în ultimul moment, nici nu știam bine unde mă va duce. De aici încolo, lucrurile sunt mai precise și sper că vor fi mai ușoare, dar și așa trebuie să contez pe cel puțin încă o săptămână de lucru. Joi 7 decembrie 1939 Zile pierdute. Din capitolul 16, care ar fi trebuit totuși să meargă foarte ușor, căci e un capitol de fapte și de dialog, n-am scris decât trei pagini. Trei pagini în patru zile. mi rușine să mă gândesc la această oprire în loc, pe care nimic nu o justifică. Corecturile mă ajung din urmă. Toată cartea e culeasă și se află la a treia corectură, iar eu rămân suspendat în drum. De ce? Nu știu de ce. Totul e precizat. Scenariul celor patru capitole care rămân descris e fixat. Toată chestiunea ar trebui să fie exclusiv o problemă materială de scris. Și totuși, iată-mă într-o depresiune din care mă zbat de atâtea zile să ies. E inutil să mă atrovesc cu cafele și țigări. E inutil să mă amețesc cu muzică. Un concert pentru flaut și orchestră de Mozart și o sinfonie de Johann Christian Bach, azi noapte de la Hamburg. E inutil să-mi impun insomnii cu titlul de pedeapsă. Totul e inutil. Nu merge, nu vrea să meargă. Sâmbătă 9 decembrie 1939, terminat aseară capitolul 16, sunt foarte nemulțumit de el, luat în parte și sunt extrem de îngrijorat de rosturile lui în ansamblul cărții. Mă tem din ce în ce mai mult că întreg episodul grodec va părea adăugat. Mă întreb dacă legăturile lui cu subiectul principal nu sunt prea vagi și mai ales prea arbitrare. Interesul lecturii nu se scindează aici, Nora și Paul nu trec pe planul al doilea. Întreaga poveste nu capătă un aer prea accentuat de ficțiune. E adevărat că de aici încolo îi abandonez pe grodeci și că revin exclusiv la Nora și Paul, dar mă întreb dacă îmi mai rămâne destul timp și spațiu în scenariul cărții ca să restabilesc linia ei de greutate prea mult deplasată. Toată după masa, toată seara, m-am zbătut să scriu capitolul 17, pe care l-am început astăzi, dar din care până acum, e 12 noaptea, n-am reușit să scriu decât vreo patru fraze. Abandonez. Sunt prea obosit și simt că, oricât m-aș îndârji, nu voi putea trece acum de acest nou baraj ridicat înainte. Hotărât. Sunt într-o proastă perioadă. Am avut chinion tocmai acum când ar trebui să termin. Totul e limpede, totul e precizat, totul ar trebui să fie simplu, dar condeiul meu a înțepenit. Dacă nu mi-ar fi rușină de Rosetti și de oamenii de la tipografie, aș renunța complet. Mi-e dat să am cu cartea asta până în ultimul moment toate disperările. Luni 11 decembrie 1939. Curioasă la laringită cum n-am avut niciodată, eu care am în schimb dese și plicticoase amigdalite. Vocea mi stinsă și abia pot vorbi. Cred că am și puțină febră. Stare generală proastă care se adaugă perioadei de stupiditate în care mă aflu de câteva zile. E inutil să mai vorbim despre roman. Rămâne în loc! De altfel, mi-e cu neputință să fac nu importă ce. Ieri a trebuit să scriu cronica pentru fundație, somat de Cioculescu, și m-am zbătut 10 ore fără să pot scoate altceva decât un prost articol de gazetă pe care mi-e rușine că trebuie să-l semnez. Astăzi, articolul pentru Muncă și Voie Bună, revistă editată de Mihail Sadoveanu, care e adevărat că niciodată nu-mi cere prea multă aplicație, fiindcă am impresia că nu-i al meu, că nu-l va citi nimeni și că-l pot scrie oricum, a ieșit și el rușinos de neinteresant și de prost scris. Sunt neinspirat, fără har, fără lumină, fără chemare. Nu văd nimic înainte, nu ajung să exprim cele mai simple gânduri. Ceva mă trage spre platitudine, spre indiferență. În asemenea zile când ești sănătos, trebuie să tai lemne, să umbli, să bei. Iar când ești bolnav, trebuie să te mulțumești să zaci somnolent într-un fotoliu. Vineri, 15 decembrie 1939. Ordin de concentrare pe data de azi. Sâmbătă, 16 decembrie 1939. Încă nu știu ce se va întâmpla la regiment. Colonelul, prieten de școală cu Rosetti i-a spus să mă prezint luni dimineața la el. Dacă mi se dă timp să-mi termin romanul și să-l văd apărând, primesc concentrarea cu resemnare și, în orice caz, fără dramă. Ce e teribil în trecerea de la viața civilă la cea de cazarmă este bruschețea ei. Dacă sunt prevenit însă, dacă știu de pe acum că la 15 ianuarie, de exemplu, voi fi concentrat, faptul începe să fie suportabil. Nu numai pentru că e depărtat, Echidaa a term ne doar dar pentru că efectiv am timpul să mă pregătesc și să amorțesc lovitura. În plus aș fi fericit să pot avea o vacanță de schi, poate ultima din viață, dacă într-adevăr vom avea război. De două săptămâni romanul stă în loc. Sunt mereu la capitolul 17. Este antepenultimul. Toate cele trei capitole care îmi rămân descris sunt simple, precizate, fără dificultate. Totuși mi-e imposibil să le scriu. Nu știu de ce. Poate pentru că romanul mi-a devenit indiferent. Poate pentru că am intrat într-o perioadă neagră, una din cunoscutele mele perioade de imbecilitate. Câteva zile abandonasem totul, iar dimineața mă sculasem cu o hotărâre aprigă de a lucra cu orice preț, dar abia mă așezasem la birou când a sunat cineva. Deschid ordinul verde de concentrare. Am încercat totuși seară, după o zi să scriu. Este revoltătoare incapacitatea mea actuală de a începe o frază și de a o duce până la capăt. Scriu un cuvânt și îl șterg. Îl scriu din nou și îl șterg din nou. Nici măcar nu mi se pare că este un exces de scrupul stilistic. Am impresia că e un tic nervos. Paginile ultime ale manuscrisului meu sunt literalmente masacrate. Două pagini de manuscris nu dau la transcriere pe uscat nici o treime de pagină regulat scrisă. M-am uitat din curiozitatea Adinaori prin manuscrisul lui de 2000 de ani ca să văd dacă și altădată scriam cu aceeași dificultate. Ei bine nu, aveam pe atunci un manuscris uimitor de cursiv. Două-trei cuvinte șterse sau au adăugate la pagină. Foarte rar un pasaj suprimat, aproape 400 de pagini clare, citețe, redactate fără zbucium, cel puțin fără zbuciumul grafic care îmi face acum ilizibil scrisul. De ce scriu acum mai greu decât cu șase ani în urmă? Ar trebui să am mai multă experiență, mai multă îndemânare, mai puțină frică de cuvântul scris și totuși cunosc obstacole care altădată nu existau. Să fie oare pentru că pe atunci făceam gazetărie? Obișnuința de a scrie zilnic un articol, pentru care uneori albul nu-mi dădea decât o oră, îmi făcea condeiul mai rapid, mai exersat? Nu știu, nu înțeleg, caut tot felul de explicații. Mă întreb dacă însuși acest jurnal nu-mi ia din libertatea scrisului. În definitiv, poate că un roman nu se scrie cu jurnale, cu observații critice, cu examene neîncetate, care până la urmă te paralizează. Dar poate că nici asta nu-i adevărat. Fac și eu responsabil pe cine pot. Mă exasperează, de exemplu, floarea de ciclamen pe care o am de două săptămâni și care mi se pare că îmi poartă ghinion, fiindcă de când mi-a intrat în casă nu mai pot să lucrez. Găsesc în manuscrisul lui de 2000 de ani următoarea frază suprimată de altfel din textul cărții, una din puținele fraze suprimate. Scriu greu cu nenumărate piedici, cu multe ezitări și cu o permanentă teamă de a-mi exceda gândurile, căci o eroare de expresie este o dublă păcăleală, în primul rând pentru că spune altceva decât trebuie și în al doilea rând fiindcă te leagă de ceea ce greșit ai spus. Duminică 17 decembrie 1939. Șase pagini scrise, aproape șapte. E adevărat că am lucrat toată ziua și că acum a trecut de două noapte, dar cel puțin m-am urnit din loc. Dar mâine dimineață la 9 mă prezint la regiment. Îmi voi putea relua mâine după masă manuscrisul. Luni 18 decembrie 1939. Toată ziua pierdută la regiment. Mi-a fost imposibil să obțin o amânare. Abia acum, noaptea, de la 10 la 2, m-am putut reîntoarce la roman. Am scris două pagini cu care se termină capitolul 17. E inexpresiv, mă tem să nu fie mai rău decât atât fals, arbitrar, amorf. Îmi pare rău de cartea asta care ar fi putut să iasă altfel dacă eu aș fi avut mai multă tenacitate și evenimentele mai puțină dușmănie. Dar e o carte fără noroc și nu-i mai pot ajuta cu nimic.